Egunon, guzier, aurrene mankizun parte hartzailearen tenorea Euskal Iratietan. Etxetik, proposamenak elarazten aldauzkigu zue, izan grabak batzu, haste duntan ahinbat ipoin bertxo, kantu, mesu entzundetugu, edo kroniken egiteko ere ideia batzu balima dituzue ez duda, una gure maila gure puntiu irratia gmail.com, WhatsApp ez, 06-8-10664, 0sazpi, 8 10 eta telefonoz ere grabatzen ala zaituztegu. Lau eguneze, maite lan kondatu dauzkigu ipuinak, eluden hastian ere entzunen dugu, egun bigaztek kondatuko dauzkigu te, unai Wolfram Rikaltek, egietu erearen Eperrak eta Faram, Eta maika gezein buru ahambidek eieralareko nafagastuak, Koldo amestoien dena dela basina bajiko, liburutik hajtuak. Bi kantu ere, pintio-pintio, baionako uainat eta aintionek emanen daukute, eta biruskipi polit bat, sohkuntza, asmatudu Makina Martinez bidartek, baigohiakak, lasterentzunen dugu. Eta etxea txukun txukun edo ipuina kantatuko daukute itziar eta joseanek, aurtengo AOSAO, AOSKO eta sunaren nazioarteko raialdia behar izan dute, baina intu jai teatro talde antolatzaileak beste manera batez atxikinai izan du eta Facebook orrialde bat badu hainbat ipuinez orsatua se eta sunak saio hontan. Eta siko gira bai honarat joanez hor titugu uaina eta antion. Mm, Atsio Ilurte bat ditut, eta bayonan piznas eta eta eta eta eta eta wainanekin eta uh, uh, uh, bishit dapayonan. Oh, jean dira, ni wainanais? Ni egunan, ni wainanais. Bat ditut, bosh turte. Eta... Pinto, pinchua. Pinchua, pincho pincho oh, pincho il a un contatto così creste no la pâte ido pincho pincho guasa curadata pincho pincho berisenadeo pincho pincho or okay. she Esker, eta Aintion hauren saio parte hartzailea segitzen ari ziste Euskali jatietan Eierralagera tagoa zorain Eierralageko Nafar Axtoak Koldo Amestoien dena dela basen abarreko Liburrutik irakurriko dauku Maika Gezainburua janbidek eta berak mundaturi geinera Eierralageko Nafar Axtoak Egan zahar hau irakurri edo entzune eta lehen idurian, idek li ezagukeen gogo eta bide joxtan ez garaean menchartuko. Ez dugu, garazialeko egirralaje egi polit hori doibat baizikaipatuko. Bakarik egaiteko, mendiko egitipi hau dela aspaldi, kasua litatez toki ezin obeagoan plantatu zela eta baliatzen jakin. Ez terren zubiko eta donlibane garaziko tratulant eta xaltzailean artean, bitarteko bez zala jahi zenean. Sobera burua hautsi gabe, gorputa akitu gabe, shakelak egeski beteteko lekoa zen. Bai nakasun, txingax sejabat, bi ogi saflean ahtean, tinki-tinkia atxikia iduri, irrisku haundean izan daiteke. Zert ezaren nintzen? Ah, bai! goazen begiz gure jarira, nafartaxak, nox, ziren eta nolakoak diren ez garagai oztara ere hainbat urbildoko. Meditejane aldean bezalaxe, eremu zabalori eta perdeak, ogi edo gari landa eta ma hastiak, egu skipean, logidora Arno beltza, gozo eta freskoak. Hari, orailezko egiska aietako xoto ilunetan. Batzu, txaka txaka baten aldean kure. Bestak txurtur-tur traktak zahar baten puntan jahirik, ojela bizitira. Nafartar gizon eta emazteak, urte eta aroek igatuak. Ala dira nafartajak, geienak eta eira lartajak, nolazez. Baina ez da Ajas bere gauruko gaia. Zure baitan ari zaitezke. Honek izengoitsi hori leitu eta bere luma hartu badu bakagiik. Eerlagi ez duela aipatuko eta gutxi baizik nafartaz, ez duela gauza handirik salatzeko eta besteolako lelokerrietaz aritzeko idaztan hasi bada. Edo bestela idazle tx bat da, mintsalzik egile haren, idurikoak. Fitxik ez erraiteko eta ala berri beti mintzo. Alako bat nahizela idurizaizu? Jain konak lagunga itzala eta zain du egin ala luzaz horrela izaitetik. Edo asken egin astotaz zerbait erakatsiko dizu espero duzu? Zer hostu duzu. Zepa ugtan sahtuko nahizela? Ni? Ez. Astak aipatzarekin Aguduranean lau zangotakoak gora aipatzen baditzuzu bakarik. Besteak bi ankatakoak gerso eta geroz etohtzen zaizkizun. Gero, arto beltzarenak eta bestearenak entzulten ditzula, Eta bigarren ahazakoak, solaraz gaitzat baltzen badauzkatzu. Besteak, horberean asege gokian sahtuko zaizkizun. Eta jakin ezazu, dazu, ahtetik ejaiteko, olakatzen zirelarrik, hobi duzzula. Eskapa eta berehala 1 bilu mila isirila hukuntzea. Badakiterarik hordik beste orduz hain gosoki hain gestuki egoiten, Eigiralagko nafagasstoak aski jendeek hainbeste ikerketa eginik zenbat eta zenbat jende, paper eta atxibo mogaturik, mintza arazirik gaur ejan dezakegu duda hizpili gabe egiralagko nafajasstoak. Norbaitek naibalu, biltzelan zoragaji ordean ondotik, nere astarketau bildumau auritzat hartzudik eta nahi izan ezgeroz, tahte edo osoki bilatuz beste istudio osagaji batzu egin nere laguntza guztia ekerikon niokela, jakin dezala. Behar bada urbilagotik oraino, ezagutzeko parada izan dezagun eta gure ondokoek jakin dezaten zagatik diren eieralagiko nafagastuak. Mil esker maika eieralagetik eieralagiko nafagastuak kondatu daukuzu. Kolo amestoien dena dela basenabariko liburutik hartu duzun ipuina zen eta xari unai Wolfram rekalteak beste bi ipuin kondatuko dauzkigu. Sohkuntza baten ten ere orain, Baiguriko Maikin Martínez bidartek kantatuko daugu birus tipi polik bat. Cobi ez galdetu Meriori Kon tucori, Galdetu zoritip pijari Kon tu cobat kontu cobi z galdetu Merori, Kontu cori,ďdetu birrustip Ola hola matkin gorexmenak eta mi lesker, kantu humoritzu hau emanik. Egoera beriziontan, aurrex doakien saio parte hartzailea euskalieratietan. Goizeko amak orenetan itzordua, zuen lanen entzunarrazteko aukera beraz, etxetik prestatu kantu, ipuino, bertso olerkiak edo beste.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 Haukentzaiu parte hartzailea Euskalieratietan beraz eta aldiuntan unai Wolfram hekalten uh, ipuina erretorearen eperrak entzun agun, berak kondaturik. Ualfogonako erretorearen eperrak. Ualfogona derri uberoko errian baumentzen behin erretore txit ezagun bat. Eperrak izugarri atxein zituena. Baten batek eper bat erakutsi eta txantxe egiteko eguneko zein unetan jango zuen galdetuz gero, ark beti erantzen zuen. Orainche txoria kainolaiago. Erretorea herriko zenez, lanez gainezka ibiltzen zen beti eta ezin zuen dena bera bakarrik egin. Horiz dela eta bi laguntze ez zituen. On onak biak ere. Serrora bikain bat etxea zarduratzen zena, ederki asko eta txukaldari ezin finagoa zena. Eta eliz mutil bat, aparta, mesatan asko laguntzen ziona, baina bi hutsa zena. Eta haranon, egun batean, errotoreak apaiz gazte-gazte bat gombidatu zuen bazkaritara. Beste eskualde batetik etorria zen bere elizara bisita. Bazkaldaurretik, eliz mutila, alako jaiegun berezia izanik, bazkaditara gonbidatua zegoena, jakina, serrorearen sukalean sartu eta katuaten antzera, biboteak miaskatuz bota zuen. Aseu gozoa zoa, Andrea, ez ez azulexan bi epergo zo-gozoa eta ondia, ondia ondia ditugula bazkaltzeko, dastatzen utziko? Bei, Martel, dastaitzazu, erantzun zion serrora sardeska lapikon sartzen dutziz. Piskapiskapaz bakarrik baina, bi horri hori ezagutzen zaituteta. Eperrak, goxo-goxoak zeuden ez, eta heliz mutila gozaldu gabe, biak zituen dida batean, lagungarri zuten saltxa goxoarekin batera. Baina baina txerrekin duzut terri pontzi barra basorrek, dastatzeko esan dizut, ez osorik irenzteko gantzaro baten modua, Ez zurra guaino ez ditu zutzi eta. Eta zer esango du erretore jaunak orain. Goizean su gainean ikusi dituen bie perrak bazkaritarako ez baditu. Gainera ez daukat beste bigarren platererako, tortina bat egin beharko dut, aia ma, hauna igabea gozoa jarriko da erretorea. Sentitzen du txerrora Andrea, baina gozo-gozoak zauden eta gozoak amorratzen egoen. Zaudela sa jordea. Ez aitez dela ikara, oraintxe konponduko dut dena, neukondatu, neukonpondu. Eta antxe jantzen, Elizara, zuzenean, apaiz gazteren bila, eta bakarrik ikusi zuenean, honela esan zion. Apaiz jauna, jakin ezazu, erretore jauna, gizon on ona dela, baina irtena li bitxisoa marratzuk izaten ditut tarteka. Zer esan nahi duzu mutiko? Gutiziak izaten dituela? Uri gertatzen zaigu zegu, gizakea gara motel. Ados, apaiz jauna, denok gara gizakiak eta denok izan ditzago gure irtenaldeak badakit, baina irtenaldiak eta irtenaldea daude. Zer ba? Zer egiten du? Zer aizek jotzen du gure erretore jauna? Zer aizek? Ba bero aldiak jotzen badu, belarriak motzen izkio gonbidatuari. Belarriak gonbidatuari? Bai, bai, bi gainera baina hori pozpozik dagoenean baino ez du egiten. Halakoetan haiztu hartu eta esaten du. Oain! Baina zuk lasai bazkalu, seguruena ez baita zer gertatuko. Erretero erritsi orduan eta isildu egin ziren. Apaisak bere artean pentsatzen zuela. Giza joa zer gauza gertatzen zaizkion, lasai egongo alda gaur. Bazkaldu bitartean, ezer gertatzen ezela ikusirik, eta erretoreak ezerrarrar hori, egiten ez zuenez, eta aiztoa okitu ere egiten ez zuenez, lasaituz joan zen gura baitza. Baina zerrora, zoparako platera biluzituenean, bikarren platera ekartzeko, erretoreak aiztoa hartu, eta hasi zen. Eta honela bota zuena laiztasuneez. Orain! Eta antxe joazena paisa etxeti artatikies, tximista baina azkarrago. Elismutillak burua lehiotik atera, Erretorera giratu eta esantzion. Erretore jauna, eperri gabe gelditu zara, eta ikusi zein askardoan gura paisa. Erretoreak, aurkitik, jauze egin zuen eta bota zuen. Zer diazu baina, ez didazula esan bi eperrak eraman dituela? Litxarreroa lakoa, itzuldi eza izkidela oraintxe bertan nire eperrak. Eta burua, leiotik ateratzeaz. Bota zuen ozenki. Aizu! Bi etatik bat niretzat baintzat bai! Eta paizak horrik egiteari guzti gabe eta belarreak ukituz honela esan ziren. Bakar batez! Eta horrela xerxal ziren, aiztotik. Apaiza eta herri eta hon batetik zerrora eta aliz mutile. Eritorearen eperrak unai egon gurekin istantean fagam kondatuko baita ukuzu eta ipuinez ipuin ipuin kantatu bat orain etxea txukun, txukun itziak eta josanek emanen daukute aurtengo haoz hao haozko ta sunaren nazioarteko raialdea ez ez tatu behar izan dute bainan intu gai teatro talde antolatzaileak beste manera batez atxiki nahi izan du bereziki bizitugun egoera kontutan hartuta Elburu horrekin ipuinaak ez dira geldituko ekimena abian ezagizutan joanden astian eta oso pozik dira izan duen erantzunarekin. Izan ere, hori bat ipuin ingurukan dituzte hori joanden hasteleeneko zenbakia da pentsatzen dut astiantzeak beste batzu gehitu direla eta Facebooken ikusentzun gain dituzue intu gehi teatroaren hori alde. Eraz horrein etxea txukun txukun entzun dizagun. Aixo, gu joixan eta itziarrea eta gure txeko salatik ipuin bat kantatuko dizuogu. Bazoko etxe txiki poli batean, izan zeixaguan dere xarman bat, xarman da bezain txukuna, txukuna bezain azka pixkartarroa ere batzena bazoko animalia guztiak xaputxo xakutxo harin xakutxo eder politan ere xakutxo maitea ezkonduko altzina kere bekin xakuak galdetu orduan Aldutentzi agutxo bat dela beste lanko bat Etxean txukun ku keche atxukun txukun ja txukun ku keche atxukun txukun ja txukun ku keche atxukun txukun etxean kantatu dau gutet itxiarreketa josanek, milesker eta beste ipuin bat orain zurekin begiz unai wolfram rikalt faham Faram piztia. Eta aranon animaliak mintzo ziren garaian eta zuaitzek abesten eta harriak ibiltzen zekiten garaian bazen erriska bat mendi baten gainean eta herri hartan bazen gaztelo bat eta kobazulo bat. Kasteluan inork sekula ikusi gabeko erralde bat dizien. Etako bazulon oitura txarrak zituen piztia bat. Denek sekiten kobazuloko piztia piztiark faram izena zuela. Ezen edonolako animalia. Gaztelu bat bezain ondia baizik. Eta jende artera agertu orduko, denak izutzen zituen, zarzen gazte. Burua, korputzera itxasita zeukan, ez baitzuen leporik. Begit txiki gorizko batzuk zituen, eta lau handi handiak, errotarriak bezain biribiliak. Arna sartzean ke ateratzen zuen sodurretik, eta buztan luze bat zuen soka bat bezain lakarra. San Jordiren dragoiarennak bezelako hegalak zituen, baina beltzak eta txikixagoak Korputz osoa esezkataz estaita zeukan. Arrain baten antzera, baina berdeak ziren gure piztiaren eskatak. Herriko putzuan edaten zuen, eta urguztia irintzentzuen zurrut batean. Jateko berriz, galea aurkitzen zituen umeak arrapatzen zituen. Ederki beratu eta gero binaka jateko. Gazteluaren eta herriaren kanpoaldeko muño baten artean zegoenko kobazul batean bizizean. Herria erdian zegoen beraz, ezintzuen inork handik jesegin. Faramek dena ikusten eta zaintzen zituen bereko bazulotik. Aizeak jotzen zuen egunetan, faramek bereko bazulotik egiten zituen uluak entzuten ziren herrian. Kosetzenean, herrira jaizten zen ume batzuk arrapatzera. Ariketa egun batez, herriko jendeak onela esan zuen artea. Ezin dugu horrela jarraitu, zerbait egin behar dugu. Bai, baina zer egin dezakegu, zen batek. Pistia, usatu edo akabatzeko modua orkitu behar dugu. Gori nola egin pentsatu behar dugu. Egun hartan, herriko biztanle guztiak, etxera joan ziren burumakur. Zaran, nola usatu edo akabatuko zuten pentsatu. Andi gutxila, onela esan zuen hartzain gazte batek. Nik badakitzer egin behar dugun faramak abatzeko. Zarr jakin goduzuzuk, esan zioten zaharrek. Baina hark horrela erantzun zuen. Bi egun barru esango dizuet nola egingo godu gun. Bi egunak basatzen utzi, plazara gertu eta onela esan zient mutiak. Begira. Ardi bat dakarkit emel. Ozoituta dagoena. Kobazulotik ertut utziko dugu. Humez mozorotua. Bistiak jandetan. Eta ikusiko duzuen ola iltzen duen. Jendeak ez ion nisten, baina unela esan zuten. Tira, egin dozagun proba. Ardi bat galduko dugu asko jota. Eta hiltzen bada... Betiko libratuko gara fara amez. Biarramunean, artzain gaztea eta herriko jendea, kobazulora joan ziren ardipo zoitua han ustera. Biarramun boizean, ikusi zuten ardia ez zegoela haiek utzitako lekuan, zain egon ziren egun batzuetan. Jaran irtete notezen ikusteko. Beldurrandia zioten denek kobazulora joateari. Baina berriro agertzen ez zela ikusita ziren, eta seko illa orkitu zuten barrubarruan. Egun hartatik aurrera, herriartako jendea lasai bizi izan zen, inungo beldurri gabe. Eta umeak orain lasai dabiltza herriko kale eta plazetan, beldur pixkarri gabe. Tarteka marteka, faran bizi zenko bazulora joaten dira isek egitera. Eta alabazan, edo ez basan, sar dadilla kalabasan. Eta atera dadilla, zuen etzeko ganbaran. Mire ske Junai Wolfram Rikald eta Eriturearen Epehak kondaturik, eskerak ere zuri eieralareko Maika Gezainburu ahambide, baita ere Zierra Baionako Uaina eta Aintion, eta Baiguriko makin martinez bidartik. Horritarazten dauzuet goiz guziz, hama jontatik goiti, aurrer zuzendu saio parte hartzailea bat duzuela euskal irratia hauetan, eta zuek ere igurrien ipuin olerki kantu edo beste proposamen bat, edo sorkuntza bat, zergatik ez, gore.irratia abilua gmail.comerat eta telefonoz ere grabatzen alzaituztegu itdu bat asteleenean tenore hontan bertso Saio berezia eskainiko uh, dazuegu, hagorrenetan haimakkarkarren bertso eskoletako ikasleekin osatua emankizuna eta emankizun hau jakin ere hartsaldeko lau horrenetan egpikatzen dugula egunero, entzun gai ere Euskal Higatiak .eus web gunean. Gaur ere elgaragurtzeko, Eia aurrekin kanta deitzen duk diskoko kantu bat entzunen dugu jaze, alozeko ikastolako aurrek gabatu zuten diskoa aldi hontan hura entzunen dugu Asteburuan buruan buziek.